פרק ז' ויאמר אדוני לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ. כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה, ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נח ככל אשר ציווהו אדוני. ונח בן שש מאות שנה. והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח אל התיבה זכר ונקבה כאשר ציווה אלוהים את נוח. ויהי לשבעת הימים, ומי המבול היו על הארץ. בשנת שש מאות שנה לחיי נוח, בחודש השני, בשבע עשר יום לחודש, ביום הזה, נבקעו כל מעיינות תחום רבה, וארובות השמים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ, ארבעים יום וארבעים לילה. בעצם היום הזה בא נוח, ושם וחם ויפת בני נוח, ואשת נוח, ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה למינה, וכל הבהימה למינה, וכל הרמס הרומס על הארץ למיניהו, וכל העוף למיניהו, כל ציפור, כל כנף. ויבואו אל נוח אל התיבה, שניים שניים מכל הבשר, אשר בו רוח חיים. והבאים, זכר ונקבה מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים, ויסגור אדוני בעדו. ויהי המבול ארבעים יום על הארץ, וירבו המים, ויסעו את התיבה, ותרום מעל הארץ. ויגברו המים, וירבו מאוד על הארץ, ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויכוסו כל ההרים הגבוהים, אשר תחת כל השמים. חמש עשרה אמה מלמעלה, גברו המים, ויכוסו ההרים, ויגבה כל בשר. הרומס על הארץ, בעוף ובבהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם. כל אשר נשמט רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. וימח את כל היקום, אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמים. וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח באשר איתו, בתיבה, ויגברו המים על הארץ חמישים ומעט יום.